«Сміття, тару». «Тару маємо». Завлав підвівся, теж підійшов до вікна. «Звалища маємо. У нас відходи специфічні, і посуд, і рештки препаратів бувають токсичними. Раз на тиждень приходить машина і забирає. Немає ніякого звалища». Біля прокуратури навперейми кинулася зірка Симчич. «Я до вас. Я згадала» про червоний приймач. Він ні в чому не винний. Не так швидко і не тут, проказала Кулик. Симчич вступила за нею до прокуратури. Ходіть додому, напишіть усе, що знаєте. Віддасте мені особисто, друг. Більше нікому. Нікому, ясно? звеліла. До Кулик зазирнула Настя. Вам лист залишили і ще до вас відвідувач. Скажи йому не сьогодні, завтра. Тетяна Іванівно, він піп. Хто? Батюшка, тобто? Клич. Отець Василії був у цивільному. Лише довге волосся з-під капелюха, бородає хрест на грудях. Кулик нерішуче підвелася, не знаючи, як поводитись. Христос воскрес, вихопилось. Воістину воскрес. Доброго дня вам. Пасха скінчилася. Даруйте, як мені до вас звертатися? Митроха Василь Федорович. Умиру. А так, отець Василій. Я вас слухаю, отче. Справа втім, я вже повідомив своє начальство. Вирішують питання про зняття з мене сану. Чим можу зарадити? – обережно запитала Кулик. Ми начебто інше відомство. Не ви мені, а я вам можу, вірніше, хочу допомогти. Це мій обов'язок християнина – допомогти. І вмовк. Мовчала й слідша. Я порушую тайну сповіді моєї парафіянки. Працює у нас у церкві, прибиральницею. Я ось докладно виклав на папері. Перепрошую, що потурбував, ледь уклонився і вийшов. Слідча прочитала батюшчину супліку. Повернулася до іншого листа, недочитаного через з'яву отця Василія. «Шановна товаришко слідча, вибачте, не знаю вашого імені по батькові. Пишу вам Світлана Шушунова, якщо ви мене ще пам'ятаєте. Ніхто ні в чому не винний, я сама». У всьому винна я сама, я дуже боюся помирати, але ще більше я боюся жити. Тих дітей, ліцеїстів, їх убила я. Кулик обхопила голову, важко гупала в скронях, ламало потилицю. Яка лиха година винесла її на Лідію торік? Запроторити її заграти хай народить, дитину забрати, а як вона щось заподіє? Чи народить її не віддасть, немає закону дитя від матері забирати, і вбити може мого сина. Запорпати все, хай сидить той, хто сидить, чи дурка, чи ця краля? Алітка залишиться свідком, а я у неї доскону висітиму на гачку, і хай усе покину за малого і гай, алітка буде на свободі. Де поки що живі хлопчик Льонька з мамою і Світлана Шушунова. Візаві стаса вже не виглядав крутий мачу, як перше. Прийшла коза до воза і сказала мекеке, потішився слідчий. Сьогодні начепив кроватку від Лагерфельда. Де взяв? Де взяв? Знає місця. Скоса позирав на своє віддзеркалення у вікні. Сподобався. Ізолятору не додав команду елегантності. Смердів тюрмою, брудна сорочка з одірваними гудзиками, колись блакитні джинси закалені, жалоба під нігтями. І погляд, сумирний, сказати погляд. «Надумав?» – Стас обрав голос з металевих. «А ви, хлопця, допитали?» «Немає твого свідка? Як то?» зник у невідомому напрямку разом з матір'ю. Або у відпустку поїхали. Або? Почнемо?